Goddag og velkommen til. Du lytter til Jublepenne på Aarhus Østjyllands Radio. Mit navn det er Emil Enevoldsen og med mig i studiet der har jeg min medvært Jesper Poulsen. I dag der bringer vi blandt andet et interview med EU-kommissær for politikken Niels Hejenskov, ja korrespondent. EU-korrespondent, kommissær for politikken, det vil næsten være for meget, men det er rigtigt. Jeg øh... godt lyst at tælle vores gæste op. Jo. <laughs> ja, fordi ja, vi skal have nogle lyttere. Det er det. Men øh, Jesper, kan du ikke fortælle os, hvad vi skal snakke om i dag? Jo, så skal vi øh, selvfølgelig lige, øh, inden vi øh, ringer til øh, den kære Nila, så skal vi lige forbi øh, vores faste segment, der hedder Europa Rundt, hvor vi lige vender de, øh, de nyheder, de nogle korte, aktuelle nyheder, der er sket i den forgangne uge. Så skal vi tale om Le Pen og Front National, der simpelthen har skiftet navn. Og så skal, til sidst så skal vi øh, tale lidt om øh, jubelanalysen. Ja, og øh, igen i dag har vi en yderst spændende person, som jeg godt tør love, alle vores lyr, der kender. Ja, alle i hele Danmark. Altså, ja, ja, ja, Altså Vladimir. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Jeg så jo her for det mange år siden efterhånden, så at 95% af danskere, de kendte Nicker Men hvis det var, hvor mange procent af danskere, der kendte Putin, så må det jo næsten være 99%. 101%. 101%. <laughs> Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det bliver spændende. Vi kommer til at diskutere, vi skal selvfølgelig placere Putin på det her famøse barometer, vi har, som vi kommer til at præsentere i slutningen af programmet. Men så skal vi også lige diskutere den valgkamp, der kommer til at udspille sig i slutningen af marts og starten af april, der er med to runder. Og så kan vi jo diskutere lidt om, det egentlig er en valgkamp, eller om ja, Putin allerede har vundet, som han formentlig nok har. <laughs> ikke. Og, men først skal vi ikke komme forbi, faktisk også Rusland. Der har jo været det her med noget, med, altså der er lige sket i den forgange, er det i den her uge, der kom frem? Eller er det før? Jeg kan ikke lige... Jeg tror, det var sidste uge, men simpelthen med, at det er, at Rusland, de har uh, myrdet en uh, eks-spion i England. Ja, i hvert fald følge med. Altså, der er jo ikke noget, der er bevist endnu. Nej. Det er det er May, der er ude at beskylde Rusland øh, for, ja, for at dræbe den her uh, eks-spion fra Rusland, der tidligere har været udsat i Spanien, blev erhvervet til Storbritannien i 1995, mener jeg det var, indtil han så i... 2006 blev dømt for forræderi mod Rusland. Ja, og grund til, at anklagerne kom mod ham, det er jo fordi, det her gift, de har fundet i ham, jeg kan ikke huske det specifikke kemiske formel. en form, eller form for navgas. Præcis, som i hvert fald er udviklet er det, eller i hvert fald anvendt af det russiske militær, og det er derfor, man ligesom har en stærk formodning om, som uh, Theresa May siger, at, at det her, det er sgu nok Rus Ruslands værk. Det er nok Putin, der har været i gang med at uh, er simpelthen myrdig en af deres gamle spioner, øh, som nu er øh, landsforrædder, karakteriseret som. Ja, og mig May har jo nærmest allerede konkluderet, at det er Rusland, der har gjort det. De skal virkelig have stærkt beviser imod, for at hun ikke... Øh... Ja, men jeg så godt fra nationalforsamlingen, hvor hun holdt en tale, at, øh, at hun nærmest fordømte Rusland for den her handling og sagde, at det ligesom var dem. Øh, men igen, i Rusland er det her jo bare øh, hverdag. Altså, ja, ja, ja. <laughs> altså alle beskylder Rusland for øh, ting hele tiden jo. Ja, jeg tror, at de var også uden at sige, at det er noget kloneri, og noget klovneri, og noget provokation. Og så, ved man, jamen, så har de jo nok gjort det. Jamen præcis, det har de helt sikkert. Og det vil ikke være første gang, at der har været de her anklager mod Rusland. Der var jo også i 2015, hvor en... Jeg tror, det var en uh, modstander, uh, ikke af Trump, men af Putin, nærmest det samme person, også uh, blev myrdet. Det er i hvert fald uh, det er ikke første gang, man ser nogle, ja, nogle lidt vildt ting i Rusland, og det kommer vi også til at dække i slutningen af programmet. Så hvis du synes, det her det er super interessant, og vil gerne... Uh, Hør med til det her, så bliver øh, endelig hængende. Det minder jo lidt om øh, ham til Kim Jong-un. Der var det i sommer, der ja. blev der blev dræbt. Lige ja. efter, han lige har tilfældigvis haft et møde ja. med øh, en eller anden fra den amerikanske regering. Ja. Var det ikke en lufthavn, han øh, blev slået ihjel? Nå, det, den, det tror jeg. Det var vist noget med to damer, der havde fuldet lidt på ham. Ja, det minder jo om en eller anden fra... Fra en Hollywood-film eller et eller andet. Ja, ja. Altså den det er sådan en gammel uh, James Bond-film fra uh, 1980'erne. Præcis, altså det uh, er... På en eller anden måde er det... Det, det er sgu lidt vildt, det det alligevel, at det foregår i virkeligheden. Men fra uh, en vanvittig mand uh, til en anden... Uh, <laughs> det kan godt være, at Putin han er, han er sindssyg, men så har vi også en anden en, der hedder Donald Trump. Og han er virkelig aktiv på Twitter. Og han har jo nærmest startet en handelskrig med EU på Twitter. Fordi at, uh, han har jo bekræftet på Twitter, at han kommer til at øge de her tariffer der er på stål øh, fra øh, EU, simpelthen, øh, for 25 for... Hvad fanden var det? Ja, så han vil hæve nogle takster på de her handelsomkostninger. Eller han, det her handel på tværs af grænser. Ja, ja, jeg har simpelthen ikke skrevet, hvad, hvilket... Det er i hvert fald 10 på aluminium, og så er der også et andet stålprodukt, som han også vil hæve 25 procent øh, tarif på. Ja, jeg har simpelthen ikke noteret mig, hvad fanden det er for et metal, Men i hvert fald betalerne vil han hæve... Øh, ja, hvad hedder det, afgifterne på, sådan at det bliver øh, sværere for USA, ligesom at, at, at importere dem ind fra EU, og også sværere for os i EU at eksportere dem til USA. Og det er jo selvfølgelig, øh, altså basic økonomi, så er det jo selvfølgelig ikke en særlig god ting, i hvert fald det, vi får lært på vores uddannelse, at, jamen, de her tariffer, de, de, de skaber jo simpelthen deadweight loss for både consumer og producer, så, ja, det, det er ikke særlig godt for nogen, selvom Trump siger det. Nej, men man kan også sige, at når Trump nu vælger at gøre det, så er det nok fordi, det er et eller andet, America first, at det er godt for den amerikanske økonomi, og med ikke andet, godt for hans virksomheder. Ja, ja, præcis. Han var jo også lige på Twitter og sige, så skriver han noget af, ja, hvad var nu? Trade wars are easy to win, eller sådan noget. Altså, altså, han ja, er helt kold. For Fordi at der er jo masser masse eu embedsmænd fra EU, altså rådet i EU, der består ja, ministerer rundt omkring i EU-landet, de er ude og råbe, at det her, det, det, det kan simpelthen ikke gå nu må du stoppe, det kommer ikke bare til at skade EU, det kommer fandme også til at skade selv, øh, hvad hedder det, Trump øh, og USA, og Trump har jo vil du at sige, jamen det er fint, jeg, jeg kan godt lade være, men vi nedsætter ikke vores tariffer, før I gør det samme, fordi at det er jo det, som øh, Trump han siger, og, at det er meget unfair, den fordeling der er lige nu, fordi vi har meget høje afgifter på amerikanske varer, hvor at afgifterne på europæiske varer i USA, de er meget lave, og det vil han gerne have lavet om, og det er jo ligesom derfor, han faktisk har heddet de her. Ja, så det han gerne vil, det er at have nogle nye handelsaftaler Europa, der gør at USA bliver stillet bedre. Præcis. Og der kan man så sige, at EU som organisation, eller som med 28 lande, som der stadig er, at de kan jo stå sammen og så sige, pænt nej tak, men f.eks. Canada og Mexico, øh, som f.eks. grænser lige op til USA, de, er jo, de kan jo ikke gøre noget imod, når sådan en marked som USA kommer og siger, altså enten så burde under for det her pres her, eller så handler vi slet ikke mere, og så altså, indvære at stillet. Ja, det er lige præcis, og Trump har jo også været ude og varsel nu, at hvis det ikke kommer til at ske, så tager jeg et skridt videre, og så sætter jeg simpelthen ikke tarifferne kun op på på stål, men så gør jeg det fandme også på biler. Og hvis en ting, Tyskland er glad for, så er det jo virkelig at eksportere deres lækre BMW og Audi og Volkswagen og så videre til øh, det store USA. Og det gider han ikke mere jo. Altså han har jo før været ude at sige, at han magter ikke at se på Manhattan og <laughs> Hans Trump Tower, der skal holde de der tyske biler. Hvor er min Chevy, råber han bare konstant. Og, øh, og derfor vil han også øh, sætte øh, simpelthen afgiften op på, på de her varer, og det er Tyskland jo ikke glad for. Og igen har de været ude at sige, at så svarer vi bare igen. Altså, hvis I gør det så hæver vi også afgivet på nogle af jeres var, og det ender jo bare i en dårlig situation. Og som de siger, det eneste, der vinder her, det er China. Ja, yeah, men det er jo den, den klassiske, det er det jo stort set altid. Det sjove er faktisk så, at jeg læste lige her øh, tilfældigt, det var bare i overskrift, der faktisk det Telegraph har lagt ud, at, øh, at Trump har jo at sige, at han godt kunne tænke sig at lave en øh, bilateral aftale med UK, efter de er meldt sig ud af store, øh, EU. Og så øh, lave den aftale med at, at ligesom sætte tariffer ned for dem, og der har, øh, har EU-kommissærerne været hurtigt ud, især Michael Barnier, han har hurtigt været du at sige, at UK, hvis I, øh, hvis I laver en fordelagtig aftale med, med USA, så kan jeg ikke med jer for, at de får en dårlig øh, Brexit-aftale. Så altså UK, de er simpelthen øh, bundet på, på knæ og altså, det er, Ja, de kan presse op mellem to store magter. Ja, de kan ikke gøre noget jo. Altså fordi, hvis de tager den her aftale, så lover jeg for, at EU det bliver rasende på dem, og så afmynder det sig sikkert i en dårligere... Brexit-aftale, øh, end man kunne forvente, og det er jo selvfølgelig heller ikke i deres interesse, så de øh, er, yeah. ja. Det er det, men for at lige vende tilbage til Trump, så kan jeg fortælle, at han har jo igen og igen fået en ny mand ind i hans stab. Det er en ny udenrigsminister, Mike Pompeo, og det er lige kommet ind her for... Øh, ja, det er det i dag? Ja, her i dag, for ikke så mange timer siden. Så en, endnu en ny mand, man skal til at lære i hans øh, magister og råd, eller hvad det hedder. Ja, vi har jo før været inde og, og snakke om, at vi tror, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at der nogensinde er, blevet, er kommet så mange... Øh, rokeringer i, øh, i et embed, øh, i den amerikanske embedsværk, øh, siden Donald Trump simpelthen er blevet øh, sat ind som Ej, det er godt nok en plan, mange der er skiftet. Ja. Men man kan også sige, man, man kan sige meget om Trump, men det går også meget bedre for, for USA og deres økonomi. Ja. Og så kan man så også, er det så bare en trend fra, at økonomien bare begynder at gå bedre generelt i verden, og det måske ikke er så meget Trump. Men igen, hans så de har virket indtil videre. Øh, det må man jo give ham. Men igen, ja. han er jo vanvittig. Altså, det kan jo godt være, at det er gået fint, men han er egen. Ja, det er, han, det er han fandme, og han holder Twitter-mediet i livet, det er helt sikkert. Det må man sige. Altså, Twitter var jo død uden ham. <laughs> så var det ikke sket noget. Ja, det var det virkelig. Jeg tænker, har du mere til handelskrigen? Jeg har ikke så meget mere. Nej. Jeg tænker, vi kan lige komme forbi, at, at i 2019, så kommer der jo ikke bare et Europaparlamentsvalg. Der sker også det, at vi skal have nye kommissærer. Vi skal have nye head executives fra forskellige agenturer i EU. Og det medfører selvfølgelig også, at vi skal have en ny formand-chef. Chief Executive i ECB, altså den europæiske centralbank. Og vi har været tidligere inde i, for to, tre afsnit siden med en uh, spanier, der skulle have vicepræsidentposten, og nu er der, kan vi snakke lidt om, hvem der rent faktisk skal have det vigtigste embede i ECB, nemlig præsidentposten, altså chefposten. Og her uh, lige nu ligger det til, at det skal være en tysker. Uh, Jens Weidmann hedder han simpelthen. Og på nuværende tidspunkt er han president of the German Central Bank. Så han er jo lidt ligesom uh, Tysklands var på deres råd. Ja, yeah. og han styrer jo stort set hele Europas økonomi. Altså, det har vi også snakket om mange gange, I Tyskland er jo klart den største økonomiske magt i hele EU. Og så er der vel et eller andet sted også oplagt, at det er en tysker, der skal ind og styre hele ECB. Præcis, og det er også sagt i de uskrevne regler ned i EU øh, i analerne, at øh, det skal være en tysker, der skal overtage den næste gang. Men der er simpelthen begyndt at komme lidt problemer med, at det er ham her Jens Weidmann, der skal udnævnes. Fordi for det første, så har han jo sat i bestyrelsen i, øh, i ECB, det sidder han på nuværende tidspunkt. Han har været meget, meget, meget hård kritik af den nuværende Draghi, som er præsident i ECB på nuværende tidspunkt, øh, i forhold til, at han føler ikke, at de den pengepolitikken og finanspolitikken, der er blevet ført ned i ECB, den har ikke været sådan retmæssigt. Øh. Og der er der nogen, okay. der er ude og sige, at det er måske meget hårdt at sige nu, når personen her Draghi, han faktisk har været mand, der har fået euroen ud af den her eurokrise, der ligesom har været. Øh. Så de virker, det er meget hårde ord. Samtidig har vi nede i Italien nu, med ham her Liga, de Edalia, eller hvad fanden det er, de hedder. Og, øhm, og andre sydeuropæiske lande, er meget, de er meget bekymrede for, at det skal være en tysker, der skal sidde ved rådet her, fordi at... det er dem, det går ud over. Præcis. Du ved, det er dem, der låner penge jo, ikke? Ja, ja. Og, og det siges, at han er Jens Weidmann, han er meget hård og kynisk. Altså, du ved, han giver ikke bare penge ud til højre og venstre, som der har været tilfælde før. Nej, for man kan også sige, at det Draghi har været meget kendt for i ECB, det er jo at holde den her nulrente. Øh, ligesom for at få gang i økonomien og få økonomien til at bulle igen og hvis øh, Jens, hvad kalder dem, Weidmann, kommer ind og øh, ligesom ændrer på det, så er der altså, ja, for, for, for det første en masse investorer, der måske bliver lidt usikre på fremtiden, men i allerhøjeste grad folk fra syden, Italien, Grækenland videre der måske bliver lidt usikre på, hvad skal der skal så ske de næste par år. Præcis, og det bliver i hvert fald spændende at følge, fordi det er jo det her med, at når der skal udnævne, så skal der jo være et flertal så vidt muligt i alle de europæiske lande. Og lige nu... Så ser det ikke helt godt ud for, for de syderpæske i hvert fald til at acceptere ham af Jens Weidman. Og det bliver i hvert fald spændende at følge. Jeg tænker, vi rammer, vi, den er lige 9012, og vi skal have ringe til ham her, Nilas Heinmann æ, fra politikken. Så jeg tænker, vi lige spiller et, æ, vi spiller et nummer. Og så æ, ringer vi til ham, og så er vi tilbage med en vaskeægte eu korrespondent fra politikken. Så telling me for your business girl to listen you I you have so I you I så det dejlige stykke musik så er vi tilbage igen og nu har vi nilas Hanskov igennem, som er korrespondent for politikken ude i EU og Nila, skal du ikke starte med at lige præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Nila Skrog, og jeg er politikens EU-korrespondent i Bruxelles. Og ja, der har jeg arbejdet i et år, øh, før det så kom jeg fra politikken på Rådspladsen, hvor jeg var nyhedsredaktør, og jeg har også arbejdet på Christiansborg på politikken. Okay, så du har været øh, vidt omkring, kan man sige, inde i øh, politikens hus, så det er jo det er jo meget foran, så er du blev sendt ud til det store EU nu. Nu når du er du korrespondent, altså hvordan har du, bor du i Bruxelles, eller hvordan, hvordan bosætter man sig nu, når man skal flyve rundt øh, til, til alle de her øh, steder rundt i EU, hvor der sker en masse ting? Altså, hvordan er den proces, og hvordan er øh, bosætningen? Altså, altså, Bruxelles er jo et, et, et ret smart sted at bo, hvis man mm -hmm. godt vil følge med i, i europæisk politik, ud over alle institutionerne. Så, øh, så er det også ret nemt at, at rejse rundt. og jeg, jeg, dækker, altså jeg dækker også medlemslandenes politiske ud, udvikling, så jeg dækker, har dækket valg i Holland og i øh, Storbritannien og i Italien, ligesom jeg dækker de løbende ting, øh, som, som opstår. Det er, jo, altså det er nemmere for mig at komme rundt, end der fra København. Men, men, men grunden til, at vi, vi jo er placeret i Bruxelles, er jo primært på grund af, at det her EU øh, holder til. Ja, nu er du selv inde på det italienske valg, kan du ikke fortælle os lidt, hvad der er sket siden valget her i den, hvad var det, den 4. marts, og hvad det kommer til at ja. betyde for EU? Ja, det er jo, det er jo et, et valg, som, som jeg tror, mange på Svælt fordi at at, at at der er rigtig meget på spil. Man kan sige, at selve Italiens økonomiske øh, styrke eller størrelse gør, at, at, der er, at, at EU er meget afhængig af, hvordan det, det foregår i Italien. Og, og Italien har EU's næststørste gæld, øh, med, som kun overgår sig af, af Grækenland. De har skyldet over 130 procent af, af GDP, øh, eller BNP, som vi ser i Danmark. Så man er meget bekymret for for EU's side, om, om Italien ligesom øh, formår at og få rettet skuden og få gennemført de reformer, som man mener, der skal til. Og det er der ikke noget, der tyder på efter det valg, øh, fordi at folk har stemt protest på partier, som, øh, som ligesom Mest af alt er imod øh, mange ting, og, og, og de ting, som de så gerne vil gennemføre, det de koster rigtig meget. Øh, så man kan sige, at der er faktisk meget spændte på, på, hvordan udviklingen i Italien bliver. Øh, også på grund af, at der er en eurozone-reform, eurozone der venter. Øh, Særligt Macron vil gerne have reformeret eurozonen, og, øh, og der der, der, der det, det er ret vigtigt, hvad, hvad der så sker med Italien her, fordi det er en af de ting, som er kontroversielt, Der er, det er at der gerne skal dele større risiko i eurozonen, og, øh, og hvis du skal få lande som Holland og Tyskland øh, til ligesom at tage et større risiko, øh, så er det måske ikke lige de, med øh, de partier, som står til at komme ved markedet i Italien, der, der, der ligesom får den proces til at glide mest. Det er jo femte gang bevægelsen. Øh, og, og Lega Nord, som ligesom står til og altså først i rækken til at, at, at, at få regeringsmagt. Ja, nu snakker du om... Det med, det, ja. Nu du om uh, Lega Nord her og Femstjerne ved Kan man sige, at det måske er EU's egen skyld, at italienerne stemmer på de her protestpartier så høje som de så nu har gjort i form om, at der har været den her flygtningekrise, og EU ikke rigtigt har kunne finde en fælles løsning, og det er ligesom de her sydeuropæiske lande, der har stået med, hvad skal man sige byrden i og med, at det er ligesom de her lande, hvor de kommer først, og vi ser øh, nordlige lande, europæiske lande, simpelthen lukker grænsen. Altså, det, bare for at tage Danmark som et eksempel. Altså, er det, er det simpelthen EU, der har øh, fejlet i forhold til, hvordan de skulle håndtere det her -øh, problem, og simpelthen så bliver straffet i form af, at, at italiener stemmer så protestagtigt, som de gør? Eller hvordan ser du den her situation? Altså, ja, det er jo, det er jo, det er jo et svært spørgsmål, fordi man kan også sige, altså, altså man kan godt også... Det er helt klart, at der er en frustration øh, over, over EU og, og, og Italien også, men hvis ret kan hæve det, at EU ikke tager nok ansvar i forhold til de øh, flygtninge, som, som kommer øh, til Italien. Øh, og det er også helt klart, at den økonomiske kris, som, altså, som mange italienere stadig kan mærke på, på deres øh, dagligdagsliv, den, altså, den, den er ikke blevet nemmere af, at, øh, at der er øh, skrabet budgetkrav fra EU's side. Og det har italienske politikere så ligesom også valgt at skyde rigtig meget skyld på EU, øh, måske mere end at kigge ind af, hvad, hvad der også er gået galt øh, i altså, hos de italienske politikere selv. Men det er klart. Altså, det er jo. Altså, jeg tror ikke, at, altså, man skal ikke tro på dem, der, der skyder hele skylden på EU i det her, men man, man kan også sige, man ikke godt forstå uh, de frustrationer, der må være i italien over EU. Og jeg tror ikke, at det, altså, det er jo ikke tilfældigheder at over halvdelen af stemmerne gik til euroskeptiske partier eller EU-skeptiske partier. Det, det, det er helt klart øh, også en protest mod EU. Nu, nu, nu siger du selv her, som vi lige har snakket om med, med Italien, der har stemt på de her protestpartier til EU. Vi så det også i Østrig. Vi så det heldigvis ikke i Holland og Frankrig, men, men der, der er alligevel den her fornemmelse af, at der danner sig lidt en skepsis over for EU her i EU. Hvordan er det som journalist at dække de her nyheder altså til et publikum, der måske ikke har den største interesse. Altså vi har jo selv kommet ud med det her medie for at ligesom prøve at, at formidle EU-nyheder på en anderledes måde, som man måske kan få flere med, fordi det tit bliver lidt, lidt ja, højrødet på en eller anden måde. Altså at det bliver forholdet til ned til kommissionen, og folk kan ikke forholde sig til, hvad der egentlig foregår. Altså hvordan er det som journalister skulle dække det her? Altså jeg synes jo, det er sinds sindssygt spændende. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor folk ikke synes, det er lige så spændende. <laughs> men øh, men altså, det, det, er, det er jo helt klart, at der er en udfordring øh, i forhold til at, at få folk til at interessere sig for det. Og det er, man kan sige, der hvor der er allerstørste problemer, det er ligesom der, hvor at, at det handler om, om, om de processer, som, som nok er vigtige, men som virker rimelig fjern for folk. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor skulle en læser interessere sig for en reform af eurozonen? Eller... Øhm, hvorfor skulle de interessere sig for en udnævnelse af en generalsekretær i, øh, i EU altså der er sådan nogle emner, som bare på forhånd næsten er tabt, øh, og, og det må nok også bare være sådan, at man siger at, at, at øh, så er det mere øh, en anden ting, end, altså der skal gøre, at jeg dækker det, som er mere en, en væsentlighedskriterie øh, men så ellers, altså i forhold til at få folk til interessere sig for de her lidt svære problemstillinger, altså, så tror jeg meget selv på det med at prøve at komme ud at være i de medlemsstater, hvor de oplever øh, problemerne. Og, og det, det er helt klart ligesom det, jeg ser som en af, mine, en, af, en af mine store afgaver, det er ligesom at komme ud og prøve at få på historierne, så man kan relatere til dem på en anden måde. Altså, øh, for eksempel med det italienske valg, at jeg prøvede ligesom at finde nogle byer, øh, hvor at man kunne finde nogle mindre historier, der ligesom kunne rumme den større historie. Og i forhold til Lega, øh, som det jo tidlig hed Lega Nord, der tog jeg til en, en by, der hedder Matadata, som ligger lidt syd for Bologna. Hvor at, øh, der havde været et stort øh, et skyderi, hvor en tidligere Lega-kandidat havde taget, ligesom, taget det på sig og hævne et drab øh, ved at køre rundt i sin Alfa Romeo og skyde. Øh, mod indvandrere og steder og personer han han, han synes øh, ikke passede på hans politiske billede. og så øh, og så jeg ellers bare ligesom at rulle op øh, hvad det var hvad, hvad der var sket i den, den her øh, mindre by øh, og så ligesom prøve at bruge den by til at forklare øh, det store italienske migrations øh, øh, drama, øh, eller migrations i, i valgkampen, øh, og at det viser sig. altså det er jo altid også mere kompliceret, end, end hvad lige man forstår i overskriften, og det, og det altså jeg synes, jeg synes selv, at den, den måde at fortælle EU-relaterede historier på øh, er sjovest, jeg, synes, jeg tror også, at det, at det ligesom er det, der virker øh, bedst. Ja, Niles, nu fortæller du, du selv, at du ligesom prøver at ændre på den her praksis om at, øh, om at informere danskerne om EU, fordi vi har jo lidt herhjemme, at det vi snakker meget om her i programmet i hvert fald, at EU-stof, bliver tit præsenteret i sådan de her 30 timer på TV2 News. Øh, så det er jo så fedt, at du så prøver at gøre det på en anden måde. Men hvem står egentlig for, eller dig, hvem står så for ansvaret til ligesom at få danskerne, jeg ved ikke, om det danskerne til at interessere sig mere for EU, eller om det er medierne, der skal præsentere EU på andre tidspunkter i døgnet, eller om man skal gøre med ligesom dig og tage de her lokale nyheder. Hvad mener du er fremtiden inden for EU i forhold til, til at få bredt det ud til den almindelige dansker? Jeg synes, det, det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig svært. Øh, altså fordi at, øh, man kan jo ikke tvinge folk til at interessere sig for noget, som de ikke synes er, er spændende. Øh, omvendt så kan man også, hvor altså, man jo heller ikke altså, fuldstændig altså, gør stoffet til, til underholdning, øh, fordi at, at det er jo politik. Øh, jeg synes, jeg synes, det er svært ligesom, at give en, en, en enkelt opskrift på, fordi det er jo også afhængigt fra medie til medie. Ikke? Altså, politikens dækning af eu stoffer, vil have adskillelser fra andre mediers dækning af EU-stoffen. Øh, og altså, jeg synes, det er svært at, og, og, og ligesom, at præsentere en eller anden opskrift på, fordi det er, for, altså, har så forskellige udfordringer. Altså, vi på politikken har nogle udfordringer, og til gengæld så har jeg lidt længere at med at, at kunne fortælle nogle historier, som, som måske ikke nødvendigvis uh, sælgeraviser. Jeg, uh, altså, jeg, jeg, jeg, jeg har ikke så meget lyst til at klomre på, hvordan andre gør det. Uh, fordi at, uh, jeg, synes, det jeg synes, det er meget forskelligt fra medie til medie, hvad, hvad udfordringerne er. Uh, og jeg synes, da i et eller omfang, at, at for eksempel DR, uh, de har da relativt meget uh, EU-stof, så vidt jeg ligesom uh, kan bude med hernedefra. Altså, de har to korrespondenter, uh, som, som, som jeg kan se, laver en masse. Men, øh, men det, altså, der, er jo, der er jo et eller andet misforhold i øh, væsentligheden af EU-stoffet på, på folks hverdag, og så den dækning, som medierne har af altså, det. Der er jo nok 200 journalister på Christiansborg øh, til at dække dansk politik, og jeg tror, jeg kan tælle, hvor mange af vi her nede. 15 journalister eller, eller noget i den stil. Og altså, det er jo, det er jo et misforhold, som, som man i hvert fald ikke kan, kan forklare i forhold til væsentlighed, Altså så der i hvert fald. Jeg vil jeg vil elske at få nogle flere øh, konkurrentkolleger hernede. <laughs> ja. Ja, men så vi har lært på økonomi, altså flere skaber ligesom altså konkurrence skaber bedre kvalitet. Men hvis vi bare du nævner selv, øh, selv hvad hedder det det her med at du arbejder på Christiansborg og så videre, og hvordan er forskellen fra at dække EU-nyheder? For jeg kunne forestille mig herhjemme, der har man jo ligesom en forudtaget antagelse af, at man ved godt hvem statsministeren er, man ved godt hvem de forskellige politikere er der sidder i regeringen, man ved måske ikke lige hvilke ministerposter de har, men man har da en idé om det hvor at, jeg kunne forestille mig, at når du skal dække for eksempel et italiensk valg, så skal det være meget mere redegørende, fordi du ligesom skal have flere med. Der er ligesom ikke den her foretaget antagelse af, hvem der har de forskellige ministerposter og så videre. Altså, så er, det, er, det, er det mere beskrivende, den proces, fordi at det er jo klart, at, at, at, at almindelige dansker selvfølgelig ikke har samme forståelse af den italienske embedsværk, som for eksempel vi har af det danske? Altså, hvordan, hvordan er forskellen derfra? Ja. Altså... Jamen, der er, altså, det bliver noget til, man bliver nok nødt til at være altså, noget mere pædagogisk alligevel, når man formidler EU-stoffet. Og øh, altså det er, jo, det er jo sådan rent journalistisk håndværksmæssigt, at man, altså, der er nogle ting, man skal springe over, øh, som man godt vil give at bruge tid på i Danmark. Ikke? Altså Når jeg skriver om øh, altså, når jeg skriver om femstjernbevægelsens historie i Italien, så er der helt klart nogle ting, Øh, som, som jeg springer over øh, at fortælle øh, danske læsere, som vil være sindssygt relevante for italienske læsere øh, i forhold til hvordan de er opstået og så videre. Så der er jo nogle gange, hvor man måske ikke, altså, altså hvor detaljegrannen øh, bliver nødt til at være mindre, fordi et de ligesom, det betyder ikke så meget for dem. Øh, øh, de, de små detaljer. Øh, og det. Altså, og, og man kan også sige, at i dansk politik så er der jo en eller anden form for kendthedsgrad, øh, hvor at, altså, kendte ministerer som Inger Støjberg øh, eller Mette Frederiksen eller Lars Løkke i sig selv, de som er berømtheder, øh, som gør, at folk de interesserer sig en smule for, dem, når deres navne bliver nævnt. Den, den, den effekt har man ikke øh, på samme måde i Bruxelles, mindre måske med nogle få omtaler som Margrelle Vestager eller Jean-Claude Juncker. Man får ikke, ikke ligesom foræret øh, nogen, nogen, nogen, nogen, nogen læseropmærksomhed på den måde. Jamen, tak, Niels. Det var rart lige at få et indblik i, hvad du laver i EU, og hvad der egentlig sker i EU. Øh, så plejer vi lige at have sådan et aller sidste spørgsmål her. Så jeg kunne godt tænke mig at høre nu, hvor du bevæger dig meget rundt i Bruxelles, om du har nogle anbefalinger til os eller til vores lyttere, om hvad man kunne foretage sig, eller spise og drikke. Vi har haft mig øh, Margrethe Wester inde, der har snakket lidt om de her pomfritter, der bliver dobbelt frityrestigt og en masse forskellige belgiske øl. Er det også noget, du vil anbefale, eller har du andre idéer på tegnbrættet? Altså, det synes det kan jeg i hvert fald sagtens stille mig bag. Altså, det, <laughs> det er svært at opdrive dårlig, dårlig øl i, i Belgien, og, og pomfritterne øh, på, jeg ved ikke, hvilke, øh, hvilke sted hun men på Place Jordan ligger der et berømt øh, fritteri, som... Øh, Angela Merkel, hun, øh, hun, øh, hun er blevet fotograferet og med, så det er sådan, at det ligger i EU-kvarteret. Det, det, det er måske et sted for, for folk, der, der hører jeres øh, program. <laughs> vi vil gerne sige tusind tak, Niklas Heinsgaard, for at du vil være med og tage dig tid til at gøre mig lidt klog på, hvordan det egentlig er at være nede i EU. Fordi vi æh, står i højde dækkerne herhjemmefra, så det er nok ikke helt det samme. Æh, tusind tak. Og efter øh, lige har haft det her interview med Nils Hansgaard, så går ud fra Jesper, du lige putter et stykke musik på. Ja, jeg kom faktisk øh, til at bare lægge på nu, det var faktisk super uforskammet, hvis du lige kan skrive en øh, sms fra at, øh, det Der røg den lige. Ja, jeg finder et lækker stykke øh, musik nu her. Øh, til dem, der følger med i X-Factor, så, så, så, så spillede... De oh, Kære Place on the Earth, simpelthen den her nummer, det fantastisk. Det lyder ikke så godt. Når det ikke er dem, må man desværre kende. Men Ej, de, de, de gør det altid godt. Ja, det jeg forstår slet ikke, hvordan selv, man smed ham ud. Nej, ham der øh, med næsen. Nej, det giver fuld, det giver ingen mening. Fuldstændig håbløst. Men øh, her kommer det. så er vi tilbage efter det fantastiske interview med Niklas. Vi har fået vores redaktør til at skrive en, en undskyld besked for lige at lægge på i på ja, den for måde. Ja, det var vi super ret at have ham igen og komme noget insider viden og bare kunne fortælle lidt om hvad der sker rundt om EU og specielt det italienske valg, som han nu lige uddybede. Ja, det var super interessant og og hvad ligesom ned og dækte, på den måde han gør i modsætning til også der var stående i det her studie hver eneste gang. Ja, og prøve at sætte nogle tabloid medier der øh, ikke fortæller noget, fordi at, som man selv siger, hvad var det var det 25 personer, 15. 15, personer der er hele EU, og så er der 200 alene ind på bogen. Ja, det er jo fuldstændig sindssygt, altså. Der, altså. Jeg ved også godt, at der er selvfølgelig flere, der vil læse, hvad der sker i Danmark, men 15 personer tager det, ikke? 28 lande. Ja. 27 ja. lande, hvis man fratrækker Danmark, selvfølgelig. Ja, der, der kan vi kun anbefale politikken, hvis vi lyder med derude, altså, køb mig mil. Vi er dyre, men... Rigtig uh... <laughs> dyre, men uh, vi, vi tager gerne imod sponsorgaver tager, tager og tager ud og, og fortælle det... lidt. Ud og dækket lidt for, for EU. Vi skal øh, videre nemlig til... Øh, først skal vi have fat i Marie Le Pen. Da, og Front National er det nok nærmere, men Marie Le Pen er ligesom lederen af den her... Øh, Jamen det er så heller ikke Front National mere. Lige præcis, det er nemlig La Rassemblee Rassemble National som betyder den nationale samling. Og vi skal analysere og diskutere lidt her, hvorfor at Le Pen har valgt at skifte navn på øh, sit kære parti. Fordi at bare for et år siden, der kan jeg huske, der led i ub pen sjovt nok også... Der dækkede øh, vi, hvordan øh, det franske valg skulle øh, komme til at løbe af staben, og Marielle Paine lå faktisk okay til i det valg. Hun løb rigtig godt. Vi kan gå videre til anden runde med stort klart flertal. Ja, og så fejler hun fuldstændig øh, i den anden runde til Macron, der får hun nærmest mæk, altså, og det er jo fuldstændig grotesk. Og siden da har partiet været i lidt af en krise, fordi at det er jo klart, at når man er det her store oppositionsparti, så skal man jo ligesom tage den plads i regeringen og den nationale forsamling, og ligesom prøve forhold til at lidt kritisk over for, hvad Macron og hvad fanden de nu prøver på, de her skide EU-anxiosiaster her, altså, som de virkelig ikke kan lide Front National. Og der, har de, og der har de fejlet, og de har fejlet i den forstand, at Marine Le Pen ikke ser ud til at kunne vinde præsidentembedet. Og det er simpelthen derfor, at det her navneskift, det kommer. Fordi, at man kan, man kan nemlig argumentere for, at at den måde, det franske præsidentembede, eller hvad hedder det, embedsværket, ikke embedsværket, men valgsystemet er bygget op på, der har hun ikke en chance, kun med Front National. Og Front National, det har jo været det her protestparti, og for at ligesom, og nu vil hun gerne gå væk fra protestpartiet, vi havde i sidste uge, hvor vi snakkede om faren, hvor hun også gerne ville bevæge sig lidt væk fra hans image. Og det har, det har hun jo også gjort, men det kan vi selvfølgelig komme tilbage på lige om lidt. Præcis, og så har hun nu øh, valgt at gå mod den her nationalistiske samling i stedet for, fordi hun gerne vil, indikerer, at hun er klar til at samarbejde med andre partier, så hun ligesom kan danne en koalition og derved få et flertal, og er at kunne blive Frankrigs næste præsident om fire år. Og det er ligesom det, kernen af det her... Ja, så langt i står i kort, så har hun ligesom prøvet på at genopfinde det her parti. Ja, faktisk. Og, og som du selv siger, så vil han, hun gerne have hendes far, Jean-Marie Le Pen, ud af det her parti. Og vi snakker om det for to år siden, at han er... Hvad hedder det? Han er partiets ærespræsident. Og det har de så stemt om, jeg tror, det var i weekenden. Og der er klart flertal for, at nu er han ude. Nu har han ikke noget med partiet at gøre. Det var oprindeligt ham, der stiftede det tilbage. Jeg tror, de mener, det var 1972. Og lige siden Le Pen, hun kom ind, så har hun egentlig lige så stille bare prøvet at få prøve ham ud. Ofte, han er jo virkelig ekstremistisk. Og det er sådan lidt den retning, hun gør. Som du selv siger, jeg spørger, at det med Marille Le Penne gerne væk fra. Præcis. Og bare lige for at blive ved faren. Lige en kort øh, stund, så har jeg på lidt der. Han er udtalt, og det er simpelthen, at uh, nazisternes gaskammer, de var bare en lille parentes i historie Fuldstændig vanvittigt, og han har også kommet en masse nede, kommentar om, om sorte og så videre. Han er virkelig en... Uh... Og det er måske også derfor, at man tager den tidligere formand, stifteren af partiet, og smider ham ud i kulden. Altså, fordi man gerne... Altså, det var hele partiet, der er mig væk fra den... Van, det er også vanvittigt sagt, men sådan, <laughs> den retning der, og længere ind mod midten. Præcis, fordi som, som, som hun, også hold, hun holdt jo en halvanden times langs tale, tror jeg. Noget i den stil. Og det er jo, hun siger nu, at vi bliver nødt til at bevæge os væk fra den her protest, og ind i, ind i en retning, hvor vi kan samarbejde med andre, så vi rent faktisk kan få lov til at styre Frankrig i den måde, vi gerne vil gøre på. Og det, vil, det er jo selvfølgelig bekymrende for EU, hvis det her kommer til at ske, og hvis det kommer til at blive et opgør med, med Macron, som hun rent faktisk kan vinde, fordi at hun er jo meget skeptisk over for... Øh, ikke bare EU, men bare globalis globalisering generelt. Hun sidestiller faktisk globalisering med is islamisme. Det er simpelthen de to kerneområder, hun kigger kritisk på, mest kritisk på, øh, hvilket er vanvittigt, at man kan gøre det med globalisering. Altså noget, der har fremmet vores økonomi i, i så mange år. Altså, det er en ærlig tendens. Ja, det er det godt nok. Men ja, der er ja... Det, det, det er lidt vildt, at det er de to, hun fokuserer på. Og fordi alle andre partier de tinger bare mere klogt, Ja tak. Ja, præcis. Så det er, det er desværre noget, man ser også med Trump, som vi lige har været inde på, med den her handelskrise, som også prøver at lukke Men vi, vi kan så diskutere lidt, altså. Fordi så er der opbakning til Le Pen, fordi den har også været faldende. Hun har faldet i meningsmålingerne. Øh, hun fik kun 21 procent af stemmerne til, til valget i anden runde, øh, hvilket var lavere end det, hun var estimeret til at få. Hun har siden da øh, gået tilbage i meningsmålingerne, og så var der jo den her forsamling vælger vælgerforsamlingen her med Front National, det nuværende, hvad fanden var det, de hedder nu, Le Rassemble National, mit franske almindeligt, hvor de skulle stemme, om om hun skulle forblive formand. Og hun får faktisk 100% af stemmerne, altså alle stemmer på hende. Det skal der jo lige bemærkes, at alle, hvad skal man sige, kronprins og kronprinsesser, de, de er ude på tid. Altså der var jo der meget snak om, at hendes niece skulle tage over, som er den her 28 i og en elitær uddannet person, som har meget lyse øh, fremtidsudsigter. Men hun har simpelthen valgt at forlade partiet. Øhm, det er noget med, at hun, jeg tror, hun er blevet gravid for en datter. Eller eller andet. Så, så, og så er der også nogle andre øh, prom... Pro, pro, pro, pro, hvad fanden hedder det? Prominente. Lige præcis øh, navne, som også øh, enten er blevet smidt ud, eller, eller har valgt at gå alene. Ja, så der er et eller andet sted et parti, der er lidt, er lidt splittet. Det er det lige præcis. Og det er også derfor, det bliver spændende, som kloge hoveder siger, at fremadrettet, så så tror jeg ikke, man skal forvente... Jo, selvfølgelig til næste valg er det selvfølgelig Marie Le Pen, men jeg tror, at fremtidsudsigten er, at hende her i jæsten, hun skal komme ind og overtage. Mm. Men jeg tænker også bare, at nu havde øh, Front National, eller Front National, de havde et kanonvalg sidste gang, hvor de kommer klart videre, og så gør det for de får smæk af Macron øh, i anden runde i finalen. Men det, altså, den blev svært at slå, det blev svært at der komme derop igen, så det er selvfølgelig det der målsætning for dem. Fordi så... de har jo aldrig været tæt på før. Altså, det er vel deres bedste valg til dato Præcis. Men de har også bare kendt nu, at jamen det kan godt være, at vi var tæt på, men vi kommer bare ikke tæt nok på i den her konstellation, vi har lige nu, og det er derfor, de simpelthen griber ind, som de gør. Det sjove er faktisk så, at man kan. Det her, det er jo, det her parti er jo et familiedynasti. Det er jo fuldstændig vanvittigt, når du tænker over det i Frankrig. Altså et så europæisk land, at der har et parti, der er et dynasti bestående af, altså, altså af familier. Det er sådan, noget, du ser i Nordkorea, altså, som vi snakker om nu, altså det er faren, der stiftede partiet så tog man Le Pen over ligesom at prøve at skabe en ny linje. Og så er der fanden med kusinen, eller hvad hedder den i til Marie Le Pen, der simpelthen står til at skulle overtage det her, når Marie Le Pen engang er færdig. Men det er også det, der er klassisk Frankrig, at sørge for, at alle familiemedlemmer får et job. <laughs> her er det så, at de mere eller, mere, mere eller mindre tilfældigvis har samme politiske overbevisning, og derfor kan gå ind og overtage efter hinanden. Og de har sikkert også en eller anden stærk øh, fremtoning, der gør, at de ligesom kan, kan stå i spidsen for sådan en stort parti. Præcis. Men det er, det er sgu bare lidt sjovt. Ikke? Men du er fuldstændig ret. Det er meget fransk, det her med... Nepotisme. lige præcis. Altså, det, det er lidt vanvittigt. Jeg tænker, skal vi gå videre til Jublendlysen, Tiden, den hiler jo simpelthen her sted. Jamen, det er det. Og jeg tænker sidste uge, der blev det lidt, øh, lidt ild. Det gik meget hurtigt med den her jubelanalyse. Hvor øh, vi havde lidt mærkeligt udg udgangspunkt med, hvor han skulle være. I denne her uge, der har vi så en helt anden mand i studiet. Eller hvad man nu skal sige. Vladimir Putin. Vildt, hvis han var i studiet okay. Vi, har, vi snakker i hvert fald <laughs> om ham. om ham herinde. Ja, vi, vi kan prøve at invitere ham. De ja, kan prøve. Han svarer sikkert ikke på mails. Vi snakker om en tidligere kgb officer der har været ud til sådan i Tyskland, eller i Øst -Tyskland, og har set øh, kommunismens sammenbrud. Ja, en mand, der har reddet på en bjørn. Ja, i par <laughs> I par En mand, der har vundet, hvad var det, Titanien valget med, ja det ved jeg ikke, over 100% af stemmerne. Ja, altså han blev første gang præsident i 2000 var der i to perioder indtil 2008. På en tidspunkt, der måtte man ikke sidde i embedet mere end to perioder af gangen. Så kom der en ny mand ind, som man mener, at det var stadig Putin, der trækket trådene, og gjorde, han gjorde så, som Putin gerne ville have, og fik lavet en ny valglov at nu kunne man sidde i seks år af gangen. Og så kom Putin så tilbage i 2012, det vil sige de her fire år senere. Og nu skal der så være valg igen. Og øh, det skal nemlig være valg i slutningen af marts afholdes. Første runde af det her præsidentvalg, som foregår lidt på den samme måde som Frankrigs præsidentvalg. Hvor der så går to kandidater videre til den sidste runde. Og... Og, altså, kritikere af Putin. Der er jo mange. Der er fandme mange. Der er rigtig, og der er rigtig mange vestlige lande her på det sidste, der har valgt ud. Og der er mange af dem, der sidder i fængsel. Ja, <laughs> det er der. Altså, godt når noget skidt med Putin, så, så kommer det ind og sidde. Øhm, så der er mange, der kalder ham sådan en diktator. Og om ikke andet, så kalder ham i hvert fald meget udemokratisk. Og styrer Rusland med hård hånd. Yeah, og Jesper, kan du ikke præsentere jubel -analysen? Jo, det kan jeg godt. Jeg tænker lige, måske vi, inden vi øh, går helt dybt ned i jubel så tænker vi lige, skal op det her med faktisk valgkampen. Fordi, ej, vi kan sgu også lige tage jubel først, så kan vi snakke om det bagefter. Så er det her barometer, hvor vi placerer en person i forhold til, hvordan han har ageret i en vis situation, hvor vi har øh, simpelthen... Øh, et, et klassisk koordinatsystem med en horizontal og en vertikal akse. På den øh, horisontale akse, der har vi ude til højre balosconi, og ude til venstre har vi kurz. Repræsenterer to forskellige ting. På den øh, vertikale akse, der har vi øverst vestager og nederst æh, Theresa May. I vestager balosconi, hvad skal man sige... Øh, aksen? Ja... Yeah. Der, det repræsenterer simpelthen fart. Altså, Vi kender jo Margrethe Vestager, der er sindssygt meget fart på. Hun udsteder bøder til højre og venstre. Og Balus jamen han har, han har så meget fart på til de her bunke-bunke-fester. Så fart kan repræsentere to forskellige uh, uh, ting. Så er der selvfølgelig også nede ved Balus og May. Og så sidder du lige derude nu og tænker, hvad fanden snakker du om? Så gå ind på Facebook, så kan du se det her. Hvad er det egentlig, er, vi snakker om? Ja, endnu under jubilæpperne. Ja, på vores Facebook-side, der kan du finde det her bare meter. Og der er der selvfølgelig fusk, uh, og det er jo selvfølgelig klart, uh, at uh, kæmpe fusker. Ja, dømme et par gange med øh, fusk i, jeg ved ikke om man er fusk måske mere fiasko med de der der dernede. Og så er der selvfølgelig Kurt og med over i den akse der ligger øh, farlig fordi det er farligt for den europæiske union Og øverst så har vi altså Kurt og hvis der er altså to øh, super charmerende fyre eller <laughs> fyre og kvinde. Som, to to charmerende personligheder i hvert fald. Ja, som øh, ligger oppe i det her flød hjørne. Og så skal vi ligesom placere en politiker vigtig person øh, på det her barometer. Og den her gang bliver det Vladimir Putin, fordi at der blev, der blev simpelthen blæst til valgkamp. Øh, og jeg vil gerne diskutere lidt det her med valgkamp, fordi at for det første kan man diskutere om det overhovedet er valgkampen, og det er sikkert at Vladimir Putin han, han vinder. Men han har jo simpelthen været ude at holde en tale, øh, som, som de her statsledere gør, og der har han simpelthen været ude at snakke om krimhaløen, for lige at tage krimhaløen til dem, der ikke ved det. Det, det ved alle næsten, men i 2014 der skete der jo det her med, at Ukraine gik afkald på Krimhaløen ved en folkeafstemning, øh, hvor at et flertal de vælger at stemme for at lade Ukraine og ligesom blive en del af Rusland. Det skal så siges, at den her afstemning den foregik imens eller efter Rusland havde interveneret øh, Krimhaløen og ligesom stod øh, og bevogtede alle de her øh, administrationsbygninger, hvor stemmerne blev talt op. Så der er en masse lande, der fordømmer den her folkeafstemning. No shit. Det var jo mindst, der kørte en masse i på brædkørselen nærmest til vejen ind i Ukraine. Præcis, <laughs> Og så skulle man ligesom tro på, at den her folkeafstemning var korrekt, øh, ja. Men i hvert fald, så, øh, så blev det ligesom, øh, hvad hedder det, en, en del af Rusland, og blev lyssredet fra Ukraine, og hvilket noget EU, de stadig fordømmer EU's udenrigschef har været ude at fordømme, at de stadig ikke accepterer den her folkeafstemning, men igen, de gør ikke rigtig noget ved det. Jo, de sanktionerer os så videre, men ja, vi handler sgu stadig ved med, med Rusland når vi er stadig i gang med at lægge en gaslinje, der kommer til at eksportere en masse af gas ned til Frankrig og Tyskland, så hvor meget gør vi egentlig, det kan man altid diskutere. Man skal også huske at være lidt kritisk over for EU. Men grunden til, at han er ude og sige det her med Krim, det er fordi, at faktisk at men, i meningsmålingerne, og jeg ved godt, om man skal tage det her med et alt fordi det er Rusland, så er han stedet helt vanvittigt meget, efter at de har interveneret øh, Krim. Altså så er han bare blevet ja. vanvittigt populær. Og det er simpelthen derfor nu, at han det er nu her sådan på på årsdagen agtigt at uh, valget det valget finder sted, fordi at det ligesom markerer hvor stor stærken leder den kære Putin er, fordi han ligesom har gjort det. Her. Og så er der selvfølgelig det her med er der valgkamp? Altså bare for at give et eksempel, øh, der er selvfølgelig andre, der er otte andre politiske modstandere som stiller op imod øh, mod Putin. De værste af dem er fængslet eller ikke få lov til at deltage <laughs> tilfældigvis <laughs> tilfældigvis, men der er nogen, der får lov. Og det sjove er jo at de her debatter, øh, som man så kan sige, der møder Putin simpelthen ikke op. Han siger, at, øh, at han, han ophøjer sig over de her debatter, fordi det gider han ikke. Altså, helt ærligt, han skal ikke deltage med, hvad fanden pøbler når de andre kandidater laver. Det gider han ikke. Og det sjove er, at øh, de her debatter, de finder stadig sådan nogle vanvittige tidspunkter. For eksempel sådan klokken otte om morgenen, så bliver de lige skudt debat af, så folk rigtig, ikke rigtig ser det. Og så er det det her med, at det er jo vanvittigt skæve konkurrencevilkår. Altså, de har lidt mundkur på, og øh, jeg har set, jeg så lige selvfølgelig et klip af en valgdebat, hvor at øh, hvor de kaster vand på hinanden, de her russer. Altså, det, det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> Sindssygt senere. Ja. Øh, yeah. det, det lyder vanvittigt. Det, er fuldst... det, det bliver helt klart, valget vi skal følge. Ja, det er det. Og han har jo en ambition om det her 70-70-mål. Og 70-70-målet går op ud på, at han har en øh, ambition om, at der er 70 procent, der skal stemme til valget, og at 70 procent skal stemme på ham. Det er et stærkt mål. <laughs> det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> det, det er meget misjøst. Ja, og det er meget for... at det, kun... det er så kun 70 procent af de 70 procent, der stemmer? Ja, ja, ja, selvfølgelig. ja, ja. Det er, ikke, det er ikke fordi de, de 100 100% af dem der stemmer der stemmer på dem. Det okay. ender det sikkert med men det er meget i forhold til det her med legitimitet og så videre men nu kan jeg sige at tiden går afsted så vi skal have ham ind på, øh, på den her juleanalyse og jeg tænker sådan i forhold til det her med at han ikke øh, dukker op til debatter det er jo sådan lidt ja men altså jeg, jeg tænker hvis vi bare op, hvis vi starter med vores fire hjørner med de her fløt, fart, farlig og fusk der er han helt han har i hvert fald fart på og han er også farlig. Altså, han er ikke bare farlig for hele EU i forhold til... Han har lige ved at sige, at de har en masse nye atomer mod også. Ja. Som kan gå... Jeg tror, det er udenom alle mulige uh, sensorer, han har kaldt dem. Uh, så so, so han er farlig med far på. Og så ved jeg ikke, hvor... Men, men, men, men fusk... Altså, hvis der er en... Kan man være mere fusk end Putin? Men han er jo lidt en balletskåling-type. Er ja, det er han, altså. Altså, man øh, snakker om rig mand, masser af magt, har øh, ejer medierne. Stort set. Ja. Og hvis ikke de gør, som han siger, så, så er det ud. Eller i fængsel, eller psykiatrisk afdeling. Så får de stille en anden diagnose. Så det kan også godt være, at vi ned fusk. Altså, han, kan være, han, kan, han er typen, ikke kan lidt over det hele. Jamen, det er han virkelig. Altså, og fløjt kan han jo også. Altså, vi har et billede ja, han... af ham, hvor han er på en bjørn. Altså, men okay. Ja, han er ikke så fløjtende, men det, han har med det der stenansigt, hvor han bare står og, og, og siger, her kommer jeg. I kan ikke gøre mig noget. Men, men jeg tænker, når vi taler om et land, hvor at der skal forekomme et valg nu her i slutningen af måneden og starten af april, og, du, og vi ikke engang kan karakterisere det som et valg, det er fandme fusk. Altså, det, altså vi, det, det, du kan vel ikke være med fusk end Putin, tænker jeg. Det kan man ikke. Altså, jeg har lyst til at placere ham øh, to steder. Hvor er der er sted, ud af fusk? Jamen, jamen, altså, det er selvfølgelig nedad, men også lidt... At spørgsmålet er bare, hvor langt du har balitsconi, det skal være, og hvor langt ned med, fordi han, han er jo også lidt farlig, hvis man ser det i det... Ja, Verdensperspektiv. altså jeg tænker, at han er sådan helt nede i bund mod Fusk, og så mod Farlig. Hen mod may men helt nede. Altså sådan, han springer nærmest skadeland i Fusk, tænker jeg. Fordi altså, helt ærligt, altså hvis man, kan, hvis man kan gå på valg, og man behøver ikke engang deltage i en tv-debat, og så alligevel vinder du, altså. Det, det man kan også sige, at May, hende har vi nede af den aktie, som, at hun er lidt farlig for EU, fordi hun bare melder sig ud af EU. Altså, hvor langt er Putin så ikke nede, hvis... Det, han er jo ikke med i EU, han er mere bare sådan, hvis I gør mig noget, så, så slår jeg først. Så han er jo et eller andet sted endnu fejligere, eller endnu mere fusket, ja. Yeah. Jamen det er det, jeg tænker. Jeg tænker, han skal være øh, dernede. Altså, det, øh. Ned mod Mæge og lidt ud med Bolland Ja, det tænker jeg også. Så hvis du placerer ham der, ja lige præcis øh, redaktør, hvis du sidder og tænker, hvor er der, jamen så kan du gå ind på vores Facebook-side og finde det. Der er begyndt at komme øh, folkeverkning ind i studiet lige pludselig, og jeg tænker, vi også øh, skal til at runde af, skal vi lige sende tak igen til, øh, hvad hedder han, Nielas, Nielas Heinskov, Heinskov for et dejligt interview. Ja. Og Jesper Eil, er ikke, noget, ikke mere tilbage når Tak for aften. Det har været en fornøjelse endnu en gang. Det har været en fornøjelse. Vi slutter af med et. Og oh, jeg har faktisk lige Nå. en... Øh, næste uge, der, ved, der kan jeg jo ikke sende om tirsdagen. Så Det hjem. kan jeg heller ikke have føltes af. Tillykke. Men, men, men, men, men, men, men. Det der sker, den, øh, hvis du sidder derude, og ja, du kan ikke få nok af EU, så holder BSS, Careers og EU, Careers 1, et arrangement om EU, som foregår i Søer, du kl. 17.00, og det du kan høre om her, det er altså øh, om jobmuligheder i EU, så du sidder derude og tænker, jeg vil sgu egentlig gerne ned øh, til, til Bruxelles, det er fortalte, det er sgu egentlig meget lækkert, så kom til det arrangement, så kan du finde ud af, hvordan du søger, og hvilket gode råd det er. Skal vi bare slutte af med et øh, Frank Ocean-nummer? Det lyder jo genialt.